Bidaso askualdeko irun eta hondarribian etorkein portzentai handiena dutenen artean orkitzen da. Iikuspegi imimigratzioaren Euskal behatokiak plazaratu berri duen azken inkestaren arabera. Euskal Autonomia Erkideoko herritarren ehuneko zorzeikakotzen laua ehunda laurogeita lau mila lagun inguru Espainiako Estatus kanpoko jatorria duten bitartean bat guztien ehuneko hirurogeita hiriburuetan bizi da. Baina porzentuki goierrri debabarrena, Arabar erriosa eta bidazua eskualdea dira, etorkin egeien jasotzen dituzten eskualdeak. 2008 urteaz gerostik, horrela, azken datuen arabera, irunirian herritar horroren euneko amalaura urbilduko litzateke torkinko kopurua. eta eskualde mailan horreneko aldiz historian gainditu ditu euneko amarraren marka. Krisi ekonomikoaren ondorioz, 2000 zazpietik, 2000 amalora bitartean etorkin gutxiago etorri badaira ere, Gorka Moreno, Beatogiko zuzendariak argi dauka, gurean ez dutela etorkinen fenomenoan eragin eraginandirikukan, etorkin langilearen perfila oso konkretua delako. Etorkinak nagusiki leku batera edo bestera joten dira lan sektoren arabera. Eta nagusiki etorkinentzako lan sektoreak eraikuntza, nekazaritza eta turismo izaten dira. Eaen sektore horiek ez dute inungo garrantzirik. Eta hemen, etorkinentza garrantzia duen sektore bakar edo akarrenetarikoa, zenketa pertsonalak eta etxeko lanak dira. Eta horrek, baldintzatu egiten du ere, e, etortzen diren e, populazioatzerritararen ezaguarriak. Espainiarekin konparatuta, eaen adibidez, e, etorkin emakume gehiago daudela gizonezkoa baino. Datu esanguratsua eta horrek, ere esaten digu zertarako eta hartzen diran, eta ze behar dauden eaen. Eta nagusiki, etxeko lanak eta zenketa pertsonalak baldin badira, e, emakume Latinoamerikarra da nagusiena. Ez berdina, besterkidegoekin konparatuta, eta bueno, kalean behiratzen badegut, emakume Latinoamerikar asko ikusiko ditugulak, hain zuzen ere, oiek direlako gure beharrak balde batetik oso gizarte zarkitua daukagu, zaharroiek zaindu egin bar dira, bestetik ere e, ongizate maila oso altua da, eta ongizate emaia horren zati bat ere bertako emakumeen lanmerkaturatza gatik izan da, eta azken finean etorkinek kubritu edo azetu egiten dute gelditu diren utxuneak, gelditu diren utxuneak dira lehen emakumea etxean egiten zituen lanak, edo lehen ere emakumeak bere adinekoa zaintzen egiten zituen lanak. E, orain dela bose, hozei urte, baino askoz ere etorkin gutxiago ailegatzen direla, baina ere